Гласни и съгласни букви Единадесета лекция от книгата Време и сила, младежки окултен клас, година пета. Беседата е държана на 24 януари 1926 година. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление Чете се резюме на темата най-полезното растение. Чете се темата най-силната гласна и най-меката съгласна. Когато пишете темите си, вие трябва да бъдете свободни, да не се смущавате. Всяка тема е упражнение на ума. За да напише нещо, човек трябва да мисли. Буквите, с които си служите в езиците, се вземат вместо числа. Защо с буквите х, y, z се изразяват неизвестни величини? Отговор Математиците са се условили с първите букви на азбуката да означават известни величини, а с последните – неизвестни. Според мене, х се взема като неизвестно, защото представлява кръг, разделен чрез диаметъра на две равни части, които по неизвестен начин са се обърнали и са образували тази буква. Как са се обърнали двете половини на кръга, за да образуват буквата ХИКС, това именно е неизвестно. Ние искаме да знаем коя сила, коя причина е разделила кръга на две равни части и по неизвестен начин ги е обърнала, а после ги е съединила и е образувала ХИКС. Същата причина, същата сила действа и върху житното зърно, посадено в земята и го заставя да се пукне и да покълне. Като дойдем до буквата Y, виждаме един символ, с който египтяните представили човека обърнат с главата надолу. Ние не можем да си обясним, защо човек се обърнал с главата надолу. В бъдеще тази буква трябва да се обърне, да представи човека застанал в право положение с главата нагоре. В положението на буквата Y се намират и растенията. Главата на растенията и до днес още е заровена в земята. Буквата Z пък представлява кръг, напречно разделен на две части – под влиянието на някаква сила тези две части неизвестно как са се обърнали и се образували Z, знак за размножаване. Значи във всеки знак, във всяка буква е скрита една идея. В това отношение буквите представляват фигуративно изразени идеи. На вас като ученици не ви остава нищо друго, освен да изучавате идеите, които се крият в буквите. Кои букви се посочиха за най-силни гласни и за най-меки съгласни? Буквите А, О, И, У се посочиха като силни гласни, а буквите Х, М, Л, С като меки съгласни. Ако съедините гласните А, О с съгласната Х, ще образувате частиците Ах, Ох които са общи за всички народи за англичани, германци, французи, българи, турци и така нататък. Как определяте мекотата на съгласните букви по начина на изговарянето? Колкото по-малко съпротивление се изпитва при изговаряне на дадена буква, толкова по-мека е тя. С буквата М и с някои гласни се образуват с речките МА. МО, МИ, МУ или АМ, ОМ, ИМ, УМ. Гласните ли смекчават буквата М или М смекчава гласните? Гласните ли предават качества на съгласните или съгласните на гласните? Като изговаряте съгласните букви, наблюдавайте кои органи взимат участие езикът, непцето или устните. времено наблюдавайте какво напрежение изпитвате при изговаряне на различните съгласни. Когато произнесете звука М, усещате спиране на устните. Когато произнесете звука Х, усещате спиране около ларинкса в дъното на езика. При изговаряне на звука Л, езика спира на непцето. Буквата С пък означава звук, с който си служат змиите и гъските. Когато чуе този звук, човек взема предпазни мерки. Този звук предупреждава човека да не падне в пропаст. Някои животни си служат със слога Му, кравата мучи. Буквата М е символ на нещо. Тя означава субстанционално състояние на материята. Същевременно тя изразява и потенциално състояние на материята. Следователно думата «мама», образувана от двете срички «ма-ма», представлява материята, от която човек е направен. По думата «мама» разбираме това, което ни е дало форма и това, което се проявява у нас. Слогът «ма» се повтаря два пъти – Англичаните обичат да съкръщават думите, затова често си служат със слога «ма». Сега, като изучавате силата на гласните букви и мекотата на съгласните, вие можете да се ползвате от тях като метод за трансформиране на състоянията си. С някои от буквите ще можете да трансформирате един род състояния, а с други друг род състояния. Представете си, че сте студент, който е пропаднал на изпита. Как ще си въздействате? С гласните или със съгласните букви? Ще изговаряте една, втора, трета буква от гласните и от съгласните, докато неразположението ви напълно изчезне. Всяко неразположение, било физическо или психическо, се лекува по два начина или с метод, подобен на причината, която го е предизвикала, или с метод, противоположен на причината. Например, измръзнали ръце и крака се лекуват със студено, а не с топло. Изгорени удове от организма се лекуват с топло. Те се намазват с дървено масло, понеже то поглъща топлината в себе си и по този начин освобождава организма от излишната енергия, която е приел чрез изгарянето. Когато организмът е простуден, той е погълнал особен род енергия, която не е в хармония с него. За да трансформира тази енергия, човек се нуждае от външна помощ. Лесно се говори за трансформиране на енергиите, на състоянията на човека, но мъчно се постига това трансформиране. Какво е положението на студента, който е пропаднал на доктората си? Той е работил, чел, писал е и в един момент се вижда пропаднал. Като се върне от дома си, той седне на стола, отпусне главата си и започва да мисли. Какво направи професорът с мене? Насади ме в земята, както насаждат растенията. Това означава клюмналата глава. Обаче той не го задоволява. Той става от стола, нервно се разхожда из стаята си и разговаря мислено с професора. Защо ме скъсахте? Защо ме насъдихте в земята? Това е несправедливо! След той, отново сяда на стола, започва да свива и умруци и да се закамва на професора си. Като помисли малко, пак става от стола, започва да се разхожда, като си казва. Защо ли си въобразявам? Аз нищо не мога да му направя, но ще започна усилено да работя, да уча, да преработя доктората си и пак ще го представя пред комисията. Щом дойде до това разсъждение, той вдига главата си нагоре и започва спокойно да се разхожда и стаята. Това са психологически състояния, които всеки човек преживява. Когато страда, човек сяда, става, движи се. Без тези движения той не би могъл да издържи големите душевни напрежения. Седи, мисли, очудва се, закамва се. Хм, ще му дам да разбере. После му дойде някаква светла идея в главата, веднага скача от стола си и радостно извиква. Ха, така ще постъпя, за да покажа, че и в мене има благородство, характер. Когато в душата на човека стават ред вътрешни процеси, той трябва да ги изрази чрез някакви символи. Ако го наблюдавате, ще видите каква буря става в него. Тя ту отихне, ту отново се яви, докато най-после въпросът се реши. Не е лесно да се справя човек със своите вътрешни преживявания. Като знаете това, не го съдете, но старайте се по някакъв начин да му помогнете. Да се върнем пак към гласните и съгласните букви като метод за трансформиране на състоянията. Щом сте на разположени или скръбни, започнете да си въздействате първо с съгласните букви, а после с гласните. Ако при изговаряне на всички съгласни и гласни букви състоянието ви не се измени, започнете да ги комбинирате с всички. Като правите това упражнение, забелязвайте при кои са гласни или гласни състоянието ви се е изменило. Правете това упражнение със себе си или с някой ваш приятел и вижте какво заключение ще извадите. Работете с буквите 10 вечери наред, по половин час, между 9 и 10 часа. Наблюдавайте внимателно въздействието на буквите върху вашия психически живот. Това е наука, която има приложение в живота. Съзнателно или несъзнателно, човек си служи с нея. Съгласните букви представляват затваряне на известни енергии в човека, а гласните отваряне пътя на тези енергии дава невъзможност те да се прояват, да излязат навън. Значи, чрез съгласните букви човек си служи като са спирачки, за да не дава ход на някои свои енергии. Изобщо буквите могат да се използват при различни случаи в човешкия живот. Някой ученик започва да развива дадена тема. Седне на стола, вземе писалката, но не му дохожда на ум какво да пише. Нека не се мъчи да измисля нещата, но да започне да изговаря ту една гласна, ту една съгласна, да ги съчетава в срички. Няма да се мине много време и в главата му ще влезе някаква малка светла мисъл. Така той ще разбере, че отделните букви, както и съчетанията им в слогове, представляват сечива, пособия, с които опитния майстор може свободно да работи. Често хората употребяват слога ОХ. Какво показва този слог? Той показва, че човек се отклонил от правия път, в който природата го е поставила. Той е излязал от естествения кръг на своето движение. Същевременно частицата ОХ показва начина по който човек може да се върне в правия път. В математиката хиксът означава движение на кръга в безкрайност и връщането му назад. Следователно, когато човек се изгуби някъде в безконечността, той не продължава да върви напред, но се връща назад. Това значи, че когато направи една погрешка, човек се връща назад. За да изправи погрешката си, човек трябва да я прекара два пъти през ума си, да я изповяда пред себе си те я изповяда и пред хората. За да се освободи от тързанието на една своя погрешка или на един свой грях, човек трябва да се изповяда пред своите ближни. Такъв е законът. Една погрешка, една болка се лекува, когато излезе наяве. Например, някой се разгневи и в пореже пръста си. Кой как го види, се го пита защо ръката му е превързана. Той може да каже истината, но може и да не я каже. Ако каже истината, раната му ще зарасне по-скоро. Той ще мине през големи изпитания, но и много хора ще му се притекат на помощ. Едни ще му помагат, а други ще го морализират, ще го питат защо е бил толкова глупав, защо не се е въздържал и така нататък. Всичко това той ще трябва да издържи, но в края на краищата ще се освободи. Ако не каже истината, малцинът ще знаят погрешката му, но раната му мъчно ще зарасне. Няма кой да му помогне. Когато изправя погрешките си, човек трябва да бъде смел, решителен. Когато изправя погрешките си, той не върши това за хората, но за великия принцип, на който служи. Като ученици от вас се иска морален устой. Вие трябва да имате морален устой не само в един случай, но във всички случаи. На 100 случаи в живота ви може да има най-много 10 изключения. Колкото повече погрешки върши човек, толкова по-неблагоприятна е средата, в която живее. Например, Гладният човек има най-много условия да греши, защото живее в гъста среда. Желанието си да задоволи своя глад той прави много погрешки. Любознателният, който търси средства да си достави някаква книга, прави по-малко погрешки, защото средата в която живее е по-рядка. Моралният човек пък прави най-малко погрешки. Средата, в която той живее, е още по-рядка. Следователно, колкото по-гъста е средата, в която човек живее, толкова по-големи са съпротивленията и противодействията на неговия път. Сега можете да зададете въпроса, какво трябва да прави човек, за да избегне глада. За да избегне глада, човек не трябва да поставя спирачки на своите естествени желания. Забелязано е, че след известни болести в човека се развива голям глад. Докато е болен, лекарите и близките му го поставят на строга диета. Като започне да оздравява, гладът се проявява в него и той усилено се стреми към ядене. Следователно, спирачките, които се поставят в живота на човека, не трябва да бъдат големи. Те трябва да се турят постепенно – Незабелязано. Това зависи от разумността на човека. Колкото по-разумен е човек, толкова повече спазва законите на природата. Щом спазва законите на природата, той ще бъде свободен от нейните спирачки. Обаче обикновеният човек, който не живее според законите на разумната природа, има обикновена опитност с обикновени резултати. Обикновеният човек колкото печели, толкова куби. Разумният човек всякога свършва с изобилие. Ако искате да знаете как сте прекарали деня, като обикновен или като разумен човек, всяка вечер преди да си легнете, употребете 10-15 минути, мислено да си дадете отчет какво сте правили през деня. Спомнете си къде, какво сте казали, какво сте направили и така нататък. И ако след всичко това намерите в себе си една малка придобивка, той показва, че сте прекарали деня добре, като разумен човек. Колкото малка и да е придобивката, тя е ценна. Само по този начин човек може да разработва своя характер. Само по този начин природата може да му разкрие своята съкровишница. Тя ще му разтвори касите си да взема колкото и каквото иска. Природата има доверие само на онези, които имат морален устой. Който си позволи да проникне инкогнито в силата, в тайните на природата, той ще изпита нейния камшик върху гърба си. За да спечелите доверието на природата, вие трябва да живеете по нов начин, а не както сте живели някога в миналото си. Като влезете в новия живот, вие ще имате микроскопически резултати едва забележими, но това именно трябва да ви радва. Докато сте на земята, вие можете да бъдете обикновен човек, на никого неизвестен, но на небето ще бъдете на всички известен. За това е казано, невъзможното за човека е възможно за Бога. Упражнение Всички прави ръцете на страни. Дясната ръка прави широк полукръг отпред, като се поставя върху рамото на лявата, която е напред, отдето се спуща надолу по дължината й до китката. При това движение на дясната ръка се произнася високо звука А. Дясната ръка се движи нагоре по лявата до рамото. После минава пред гърдите хоризонтално настрани и се спуща надолу. Същото движение прави лявата ръка върху дясната, при което пак се произнася звука А. Така могат да се произнасят и други звукове, гласни О, И и съгласни М, Л. Като правите това упражнение, наблюдавайте да видите какво въздействие ще окаже върху вас. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Единайста лекция от книгата Време и сила Младежки окултен клас, година пета Беседата е държана на 24 януари 1926 г. София Изгрев.